Розділ 49. Монкс і містер Браунлоу нарешті зустрічаються. Їхня розмова і звістка, яка її перебиває. Вже почало смеркати, коли містер Браунлоу вийшов з найманої карети, що спинилася перед його будинком, і тихенько постукав. Коли двері відчинили, з карети вискочив кремезний чоловік і став біля її приступки, тим часом як інший чоловік зліз із козел і став з другого боку дверцят. За знаком містера Браунлоу, вони висадили з карети третього і, підхопивши його попід руки, потягнули в будинок. Третій був монкс. Таким самим маніром вони мовчки піднялися сходами і містер Браунлоу, який йшов попереду, попрямував до кімнати в глибині будинку. Коло дверей Монкс, що піднімався видимо неохоче, зупинився. Чоловіки, які супроводжували його, поглянули на старого джентльмена, ніби чекаючи розпоряджень. «Він знає, що йому буде», – сказав містер Браунлоу, – «якщо спробує опиратися». «Хай тільки хоч пальцем ворухне без вашого дозволу. Одразу ж тягніть його на вулицю, кличте поліцію і просіть від мого імені заарештувати його як карного злочинця». «Як ви смієте так мене називати?» – закричав Монкс. «А ви, юначе, як смієте примушувати мене до цього?» – відповів містер Браунлоу, дивлячись йому просто в вічі. Ви ж не божевільні, щоб наважитись піти звідси. Відпустіть його. Отак. Тепер ви вільні, сер. Можете йти, а ми підемо слідом за вами. Але попереджаю і присягаюся всім святим. Тільки, но ви вийдете з мого дому, я звелю заарештувати вас, звинувативши у шахрайстві і крадіжці. Моє слово тверде і непохитне. Якщо і ви вирішили твердо стояти на своєму, то хай ваша кров прол'ється на вашу ж голову. За чиїм наказом ці пси, Монкс поглянув на тих, що стояли у бабіч нього, схопили мене на вулиці і притягли сюди. «За моїм», – відповів містер Браунлоу, «Я несу відповідальність за їхній вчинок. Якщо ви нарікаєте, що вас позбавили волі...» а ви мали нагоду її повернути, коли їхали сюди, проте визнали за краще сидіти мовчки. То повторюю, віддайте себе під захист закону. Я в свою чергу теж звернуся до нього. Але тоді відступати буде пізно. Не просіть мене зглянутися на вас, коли влада перейде в інші руки, і не кажіть, що я штовхну у вас обезодню, в яку ви самі кинулися». Монкс зніякувів і не на жарт збентежився. Він завагався. «Зважуйтеся швидше!» – і спокійно далі містер Браунлоу. «Якщо ви волієте, щоб я прилюдно виступив з обвинуваченням і прирік вас на суворе покрання, яке я хоч і можу з жахом передбачити, але не владен буду змінити, то кажу вам знову – вибір за вами». Та якщо хочете скористатися з моєї поблажливості і милосердя тих, кому ви заподіяли багато лиха, сідайте без зайвих слів на цей стілець, він уже два дні на вас чекає. Монкс промимрив щось невразне і все ще вагався. «Покваптеся», – сказав містер Браунлоу. «Одне моє слово, і вибору вже не буде». Монкс. І далі стояв у нерішучості. Я не стану довше зволікати, провадив містер Браунлоу, та й не маю на це права, бо захищаю кровні інтереси інших осіб. Невже нема, затинаючись, пробурмотів Монкс. Невже нема якогось іншого вибору? Нема. «Замкніть двері іззовні!» – звернувся містер Браунлоу до своїх супутників. «І війдіть, коли я подзвоню!» Вони зробили, як він звалив, і містер Браунлоу залишився з Монксом віч-навіч. «Не дуже люб'язно ви поводитеся, сер!» – мовив Монкс, скидаючи капелюха і плаща. «Із сином вашого давнього друга!» Саме тому, що батько ваш юначе, був мій давній друг, — відказав містер Браунлоу. І всі надії та бажання щасливої пори моєї юності були пов'язані з ним і з тим прекрасним створінням, рідним йому покрові, яке ще замолоду прибрав до себе Господь, залишивши мене до віку самотнім. Саме тому що він ще хлопчиком стояв навколішки поруч мене біля смертельної постелі своєї єдиної сестри, яку я мав того ранку назвати, коли б на те воля Божа своєю молодою дружиною, саме тому, що відтоді осиротіли моє серце, прихилилося до брата моєї нареченої і лишалося вірним йому в усіх випробуваннях його життя, і тому, що давні спогади почуття ще живуть у мені і навіть зустріч із вами з новою силою відродила пам'ять про минуле, саме тому я такий поблажливий до вас навіть тепер. Так, Едварда Ліфорд навіть тепер. І я червонію за вас негідного носити це ім'я. «А до чого тут моє ім'я?» – запитав його співрозмовник, який досі мовчки з холодним подивом спостерігав хвилювання старого. «Що важить для мене це ім'я?» «Нічого», – відповів містер Браунлоу, «Для вас – нічого. Але його носила вона. І навіть тепер, коли минуло стільки років, воно повертає мені, старій людині, запал і трепет, які охоплювали мене. Досить мені було його почути. Я дуже радий, що ви його змінили. Дуже радий». «Все це прекрасно», – сказав Монкс, – «збережемо прізвисько, яке він собі привласнив». По довгій паузі, під час якої він безупину совався на стільці, похмуро і зневажливо поглядаючи на містера Браунлоу, що сидів, прикривши очі рукою. «А чого вам от мене треба?» «У вас є брат», – мовив містер Браунлоу, зробивши зусилля над собою. Так. «Брат, саме ім'я якого, коли я сказав його вам на вухо сьогодні на вулиці, так вас приголомшило, що змусило піти за мною сюди». «У мене нема братів», – заперечив Монкс. «Як вам відомо, я був єдиним сином свого батька. Для чого ж ви заговорили про якогось брата, коли не гірше за мене знаєте, що його нема? Вислухайте те, що відомо мені, «І, може, невідомо вам», – сказав містер Браунлоу. «Моя розповідь вас помалу зацікавить. Я знаю, що єдиним і потворним паростком на щасливого шлюбу, до якого фамільна гордість і корисливе нікчемне марнолюбство приневолили вашого батька, ще зовсім молодого, були ви». «Мене не обходить, як ви мене обзиваєте», – перебив його Монкс, ущіпливо посміхаючись. Ви знаєте факт, і цього з мене досить. Але я знаю також, вівдалі старий джентльмен, якими нескінченними муками і стражданнями обернувся для нього цей нерівний шлюб. Я знаю, як безцільно і безрадісно несло нещасне подружжя всі важкі пута крізь життя, отруєне для них обох. Я знаю... Як обопільна холодна шанобливість поступилася місцем відвертим сваркам, як байдужість переросла в неприязнь, неприязнь, у ненависть, з ненависть у відразу, аж поки зрештою вони розірвали осоружні пута і розійшлися в різні боки. Але й тоді кожен з них поніс свій уривок подружнього ланцюга від якого вже ніщо, крім смерті, не могло їх звільнити, і який вони намагалися приховати в новому оточенні під машкарою веселості і безтурботності. Коли минув якийсь час після їхнього розлучення, провадив містером Браунлоу, і ваша мати, віддавшись за кордоном світським утіхам, зовсім забула про свого молодого чоловіка, молодшого за нея на десять років, батько ваш, що залишився в Англії без будь-яких надій на майбутнє, знайшов собі нових друзів. Принаймні, про цю обставину ви знали? Ні, не знав сказав Монкс, відводячи погляд і постукуючи ногою по підлозі, начебто вирішивши геть усе заперечувати. Не знав я. «Ваш тон не менший, ніж ваші вчинки, переконує мене, що ви ні на мить не забували про цю обставину і не переставали згадувати про неї з гіркотою в серці», зауважив містер Браунлоу. «Я маю на думці те, що сталося 15 років тому, коли вам було лише одинадцять років, а батькові вашому – тридцять один, бо, як я вже казав, він був ще зовсім юнаком, коли батько примусив його одружитися. Чи розповідати мені далі про події, що кидають тінь на пам'ять вашого батька? Чи ви звільните мене від цього і самі відкриєте правду? Мені нема чого відкривати, відказав Монкс. Коли хочете, розповідайте далі. Так от, провадив містер Браунлоу, один з його нових друзів був відставний офіцер флоту, дружина якого померла за півроку перед тим і залишила його з двома дітьми. Їх було більше, та, на щастя, вижило тільки двоє. То були дві дочки. Одна – чарівне створіння 19 років, а друга – ще зовсім дитя, років двох або трьох. Яке мені до всього цього діло? спитав Монкс. Жили вони, вівдалі містер Браунлоу, ніби не чув його запитання. В тій частині країни, куди ваш батько потрапив під час своїх мандрів і де він оселився. Вони познайомилися, зблизилися, заприятелювали. Ваш батько був напрочуд здібно людиною і мав душу і вдачу своєї сестри. Що ближче спізнавав його старий моряк, то більше любив. «Було б краще, якби тим усе й скінчилося, але дочка його теж полюбила». Містер Браунлоу помовчав. Монкс кусав губи, втупивши очі в підлогу. Коли старий джентльмен помітив це, він одразу ж заговорив знову. «На кінець року він уже був заручений, урочисто заручений з нею». Він був першим і єдиним щирим, палким коханням тієї простодушної дівчини. «Ваша історія, одначе, затяглася», – зауважив Монкс, неспокійно крутячись на стільці. «Це правдива оповідь про гори й страждання», – відказав містер Браунлоу. «А такі оповіді, звичайно, бувають довгі. Якби йшлося про суцільну радість і щастя, тоді б я скоро закінчив». Так от, минули роки, і помер один з тих багатих родичів, заради чи його марнолюбства ваш батько був змушений, як це часто трапляється, був змушений пожертвувати собою. Щоб винагородити його за все горе, до якого він почастий спричинився, той родич залишив вашому батькові те, що вважав панацеєю від будь-якого лиха – гроші. І йому довелося негайно виїхати в Рим, де той родич лікувався і де зрештою упокоївся, залишивши свої справи у вкрай заплутаному стані. Ваш батько поїхав і там смертельно захворів. Як тільки мати ваша довідалася про це, вона разом з вами поспішила з Парижа до нього. Другого дня по її приїзді ваш батько помер не лишивши по собі ніякого заповіту. Ніякого заповіту! Таким чином, усе його майно дісталося вашій матері і вам. На цьому місці розповіді Монкс затамував подих і напружено приспочився, Але перед тим, як виїхати за кордон, він був проїздом у Лондоні. Повільно мовив містер Браунлоу, не зводячи погляду з обличчя Монкса. І завітав до мене. "Уперше про це чую", перебив його Монкс голосом, який мав звучати недовірливо, але виражав скоріше прикрий подив. Він зайшов до мене, і лишив разом з іншими речами картину. Портрет тієї бідолашної дівчини, який він сам намалював. Він не хотів віддавати його в чужі руки, а брати його з собою в ту поспішну подорож теж не випадало. Від тривог і гризот сумління він змарнів мало не на тінь. Говорив плутано і безладно про погибель та безчестя, що їх він на когось накликав. Розповів про свій намір розпродати, хай і збитком, усе своє майно, і, відказавши вам і вашій матері частину одержаних грошей, виїхати з Англії. Я добре розумів, що їхати він хотів не сам, щоб більш ніколи не повертатися в цю країну. Навіть мені, своєму давньому другові, чия прихильність мала глибоке коріння в землі, в якій... Спочили найдорожче нам обом людина, навіть мені. Він не висповідався до кінця, а тільки пообіцяв написати і в листі докладно про все розповісти, а колись і ще раз, в останнє в цьому житті, побачитися зі мною. Та, на жаль, ота наша зустріч і стала останньою. Більше я його не бачив і обіцяного листа від нього не одержав. Коли все скінчилося, трохи помовчавши, провадив містер Браунлоу, я поїхав туди, де зародилося його, і я вживу вислів, звичайний для людей, бо жорстокість, людська і поблажливість тепер нічого для нього не важать. Його гріховне кохання. Я вирішив, що в тому разі, коли мої побоювання виявляться слушними. Та заблукана дитина знайде принаймні одне серце і дім, які готові будуть її прийняти і пригріти. Та за тиждень до того, як я приїхав, уся родина, сплативши дрібні борги, виїхала із тієї місцевості. Куди і чому, ніхто не знав. Монкс зітхнув іще повільніше і, переможно посміхаючись, повів очима по кімнаті. «Коли ваш брат сказав містер Браунлоу, присуваючись ближче до нього. Коли ваш брат, кволий, занедбаний, одягнений у лахміття, трапився на моєму шляху, то був не просто випадок, а вища воля. І я врятував його від злочинного ганебного життя. Ви? вигукнув Монкс. Так, я, підтвердив містер Браунлоу. Я ж недаремно обіцяв, що зрештою зацікавлю вас. А тож, його врятував я. Видно, ваш хитрий спільник утаїв від вас моє ім'я, хоч він і не міг знати, що воно не буде для вас цілком невідомим. Отже, коли я визволив хлопця, і він лежав у мене вдома, одужуючи після хвороби, мені в очі впала його разюча подібність, з портретом, про який я вже казав. Навіть коли я вперше його побачив, замурзаного і жалюгідного, в його обличчі мене вразило щось знайоме, ніби в ясному сні переді мною промайнув образ давнього друга. Навряд чи треба розповідати вам, як того хлопчика викрали в мене, перше ніж мені стала відома його історія. «А чо мені?» – поквапливо спитав Монкс, «Тому що ви все це добре знаєте». «Я?» «Не заперечуйте, це ні до чого», – сказав містер Браунлоу. «Зараз ви побачите, що мені відомо ще багато дечого іншого». Я згубив хлопця з очей і хоч як шукав його, не міг знайти. Ваша мати вже померла, і я знав, що тільки ви можете з'ясувати мені таємницю, якщо тільки її взагалі можна з'ясувати. Отож, коли до мене дійшли чутки, що ви живете в своєму маєтку у вест індії куди, як вам добре відомо, ви поїхали після смерті матері, рятуючись від наслідків вашого розпусного життя, я вирушив у дорогу. Виявилося, що за кілька місяців перед тим ви виїхали і були, як я чув, десь у Лондоні. Але ніхто не міг сказати, де саме. Я повернувся до Англії. Агенти, що вели ваші справи, теж не знали вашої адреси. Вони розповіли мені, що ви з'являлися і зникали так само таємниче, як робили це завжди. То вас бачили щодня... А то ви пропадали на цілі місяці, відвідуючи, напевно, ті самі кубла і обертаючись серед тих самих лихих людей, які тоді, коли ще були зухвалим непокірним підлітком. Я надокучав вашим агентам новими й новими запитаннями я виходив уздовж і впоперек усе місто, вдень і вночі, та все марно. До нашої зустрічі дві години тому. Мені ніяк не щастило вас побачити. Ну, ось тепер ви мене бачите, мовив Мункс, зухвало вставши зі стільця. То що? Ошуканство і грабунок гучні слова. По вашому їх можна виправдати уявною подібністю якогось чортаняти з мазаниною, якою розважався мій покійний батечко? Брат. Ви ж навіть не знаєте, чи була в тієї чутливої парочки дитина. Навіть цього ви не знаєте? Не знав, — відповів містер Браунлоу, теж підводячись. Але за останні два тижні я про це дізнався. У вас справді є брат. Ви про це знаєте? Знаєте його і в лице. Був і заповіт, але ваша мати знищила його і вмираючи відкрила вам таємницю і пов'язані з нею вигоди. Заповіт було складено на користь дитини. Дитина справді народилася, і коли ви випадково побачили хлопця, ця схожість з вашим батьком збудила у вас перші підозри. Ви поїхали туди, де хлопець народився. Там знайшлися докази. Їх довгі роки приховували. Докази його походження та спорідненості з вами. Ви їх знищили». І тепер, як ви висловилися в розмові з вашим спільником-євреєм, єдиний доказ походження хлопця лежить на дні річки, а стара відьма, що одержала цей доказ від його матері, гниє в домовині. Негідний син, боягуз, брехун, ви, що радитеся ночами по темних закапелках із злодіями та вбивцями, ви, чиє інтриги і крутійство спричинилися до насильницької смерті жінки, яка варта мільйонів подібних до вас? Ви, що саме колиски були горем і болем рідного батька? Ви, в чиєму серці визрівали всі згубні пристрасті, пороки, розпуста, які, зрештою, знайшли вихід вогидній хворобі, що зробила ваше обличчя відображенням вашої душі. Невже ви, Едварде Ліфорд? Усе ще зважуєтесь суперечити мені. Ні, ні, ні. пробелькотів негідник, приголомшений цими звинуваченнями. Мені відоме кожне слово. вигукнув старий джентльмен. Кожне слово, яким ви обмінялися з тим мерзотником. Тіні на стінах підслухали ваші перешепти і переказали їх мені. Вигляд нещасної, зацькованої дитини. Вплинув навіть на порочну істоту, вдихнувши в неї мужність і доброчесність. «Сталося вбивство, до якого ви причетні, якщо не фізично, то морально». «Ні, ні», – перебив його Монкс, – «я... я нічого про це не знаю. Я сам йшов довідатись, чи правдиві чутки, коли ви перестріли мене. Я не знав, через що воно сталося» думав, то була звичайна сварка. Сталося воно через те, що частину ваших таємниць викрито, промовив містер Браунлоу. Чи згодні ви розкрити решту? Так, згоден. І ви підпишете своє правдиве зізнання і повторите його при свідках? Так. Я вам обіцяю. І сидітиметь «Цього мало», – сказав містер Браунлоу. «Ви повинні забезпечити бідну, безневинну дитину, бо вона і справді невинна, хоч і народилася від гріховного і нещасливого кохання». «Ви не забули умов заповіту? Виконайте все, що стосується вашого брата. А тоді йдіть собі, куди хочете. На цім світі вам ні до чого більше з ним зустрічатися». Монкс. Похмурий і лихий, заходив по кімнаті, обмірковуючи, як би йому відхилити цю вимогу. В ньому боролися почуття страху і зненависті. Раптом двері розчинились, і до кімнати вбіг страшенно схвильований чоловік. То був містер Лозберн. — Його таки спіймають, — вигукнув він. — Сьогодні ж увечері його заарештують. «Так, так», – відповів лікар. Його собаку бачили біля одного з його колишніх лігу. І майже немає сумніву, що й хазяїн десь там поблизу, або прийде туди, коли споночіє. Поліційні агенти не по всіх закутках. Я говорив з людьми, яким доручено його схопити, і вони кажуть, що йому не вдасться вислизнути. Сьогодні ввечері оголошено про винагороду від уряду 100 фунтів тому, хто його зловить. «Я додам ще півсотні», – мовив містер Браунлоу, – «і оголошу це там, на місці, якщо встигну туди дістатися». «Де містер Мейлі?» «Гаррі! Як тільки він пересвідчився, що оцей ваш приятель спокійнісінько сидить у кареті поруч з вами», – відказав лікар, він негайно подався туди, де почув цю новину, і поскакав верхи, щоб приєднатися до першого загону в умовленому місці на околиці. А що чути про Фейгіна? запитав містер Браунлоу. Останнє, що я знаю, його ще не схопили. Але тепер, може, він уже і заарештований. До цього вжиту всіх заходів. Ну, ви вже зважилися звернувся містер Браунлоу до Монкса. Так, відповів Монкс. Тільки ви, ви, мене. «Не ви кажете?» «Ні. Залишайтеся тут, поки я повернуся. Це єдине, що може вас врятувати». Обидва джентльмени вийшли, і за ними знову замкнули двері. «Чого ви досягли?» – пошепки спитав лікар. «Всього, на що сподівався, і навіть більшого. Поєднавши розповідь бідолашної дівчини з тим, що я знав раніше, а також з наслідками розслідування, яке провів наш добрий друг на місці, я загнав його у глухий кут, викрив його лиходійство, і все стало ясно, як божий день. Напишіть туди і призначте побачення післязавтра, о сьомій годині вечора. Ми приїдемо на кілька годин раніше, але нам потрібно буде перепочити, особливо юній леді, якій, мабуть, доведеться виявити куди більше самовладання. Ніж ми з вами можемо передбачити. Але я аж тремчу з нетерплячки помститися за нещасну дівчину. Куди поїхали агенти? Їдьте негайно до поліцейської